HOLDBORJÚ Besorolása 2X-es osztály A holdborjú rendkívül félénk teremtés, csak teli holdkor merészkedik elő odujából. Halvány szürke teste sima, esetlenül vékony lába jókora lapos lábfejben végződik, két düllett kerek szeme a feje helyezkedik el. Elhagyatott helyeken a holdborjak hátsó lábukra állva bonyolult koreográfiájú táncot, sokak szerint egyfajta násztáncot lejtenek a holdfényben. A búzaföldeket gyakran érdekes geometriai alakzatokban tapossák ki, nagy fejtörést okozva ezzel a mugliknak. Holdfényben táncoló holdborjakat látni felejthetetlen élmény, emellett hasznos is lehet, ha ugyanis napkelt előtt összegyűjtjük az ezüst színű ürüléket, s azzal trágyázzuk a mágikus növények, virágok ágyásait, a palánták rendkívül gyorsan és nagyra nőnek. Holdborjakat világszerte találunk.